Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda, benvinguts un dilluns més al programa de Castells de Ràdio Mollet, al Plaça Nou, el programa que cada dilluns us porta l'actualitat del món casteller i en particular de, de la colla de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet. Un programa que jo podria dir que sembla que si diem que ja és l'únic programa casteller que queda a l'antena de tots els que es fan, jo crec que no, no ens bueno. equivoquem gaire. Igual encara queda algun, perquè si les temporades de, de ràdio són diferents de Castellet, sempre es toca estirar una mica més la temporada, nosaltres. Doncs eh, nosaltres, eh, com que fem temporada radiofònica, nosaltres continuarem fent el, el plaça a nou, eh, <laughs> només eh, el deixarem de fer els dies que fem festa per Nadal, que es pugui tancar la ràdio i la resta de la resta de bilions estarem, estarem portant l'actualitat que hi hagi del món casteller i si no, doncs fem programes d'aquells que, que diem de la travessa del desert, mirant de parlar de mil i una cosa relacionades amb els, amb els castells. El que sí que, sí que farem és, eh, com a mínim, que la gent que ens estigui escoltant doncs que passi un, una estona agradable, agradable i, i no, no avorri molt a la gent durant aquests programes de, de la travessa del desert. Avui encara tenim temes per comentar, i eh, com sempre començarem repasant, eh, bueno, parassentant para l'equip que, eh, que fa el programa avui. Ja en teu sentit eh, primer al Juan, de, què tal? Bona tarda. Molt bon ves per tothom. tothom. I a la meva esquerra tinc el Roger Perera, ara president en funcions. Correcte! Sí, sí, tota la roda del món. Bon vespre tothom. Al uh, control tècnic tenim el Dani Padilla i qui us està parlant és en, en Bori, com cada setmana. Uh, comentarem l'actualitat de la nostra colla, sobretot basada en les assemblees que van tenir lloc aquest passat dissabte. I, doncs, eh, alguna actuació castellera que encara, que encara queda, o si hi alguna, alguna colla que encara no, no, no ha guardat les faixes a l'armari també comentarem l'actuació que, que hi ha hagut aquest cap de setmana, l'única Sí, bueno, ja comencem a fer la quatre que queden en polar, en comptes del camís en polar I començarem eh, com sempre repassant horaris d'assaig eh, ja s'acaba la temporada, ja no tenim actuacions, però els assajos eh, continuen Sí, tant que continuen els dimarts <coughs> perdó, els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres a 9 a 11. Tots els assajos al centre Civi Clera, al carrer Cervantes i 923, o carrer Ferroqueria entre el 16 i el 18. Eh, els assajos eh, ara ho fem a la, a la sala, que hi ha calefacció, o sigui no, l'excusa de que fa fred no, no serveix. Ni que plou, tampoc serveix. No serveix. <ríe> eh, el que També hi ha les classes de l'Escola de Gralles, que continuaran com a mínim una setmana més o un parell de setmanes més, fins, al dia, fins a l'assemblea. Aquest divendres, al seu festiu, no sé si hi, ha, si hi haurà assaig no. Això... En, principi, en principi van dir que no. Que no, no, que no, que no sé si ens està contant algú de la tècnica. En principi van dir que no, que aquest, que aquest divendres no hi, no hi havia assaig. Farem pont. Mm. Ah, les gralles també faran pont? Les gralles, si sí, sí, no hi ha assaig, tampoc, tampoc, hi, haurà, tampoc hi haurà gralles. Llavors... Eh, ens quedarem emplaçats llavors, per la propera setmana sí que ja assaig demà, demà dimarts sí, que, que la gent vingui, vingui a fer castells amb nosaltres i tant uh, reunions de junta i de tècnica aquesta setmana, no, se suposa que no no no, d'haver no, no, no. en funcions la <laughs> Reunió de junta en funcions no, no n'hi haurà, segurament la deixarem per la setmana que ve i preparem l'assemblea, diguem-ne del dia 14, més el sopar, el pica-pica que hi haurà, etc. Però no, aquest dimecres segurament farem festa. Uh -huh. I el no, el, si no hi ha ja assaig el divendres, tampoc hi haurà tècnica. Això és evident. És <ríe> fàcil que no vingui la tècnica, eh? Ah, no? Sí, si no hi ja, si <ríe> no ja saps, hi haurà tècnica, pa què? <ríe> doncs eh, eh, anem a repassar els telèfons per posar-se posar en contacte amb la colla. El telèfon fix, el 93 579 41 16... Recordeu que hi ha el fantàstic contestador, a no ser que estiguem al despatx, i el mòbil, el 615-384-482, que el porta a les relacions públiques en funcions, en Dani Contreras, Garra Garlac. Mm. Uh, també podeu estar informats de del que fem eh, la Colles Castellers de Mollet mitjançant internet amb la nostra pàgina web www.castellersdemollet.cat i a la nostra correu electrònic info.castellersdemollet.cat Si voleu participar en directe al programa ho podeu fer de diverses maneres la primera és trucant per telèfon al telèfon directe de Ràdio Mollet que és el 93 570 68 66 repeteixo, 93 570 68 66 i el que eh, acostuma a fer la gent és estar en contacte amb nosaltres mitjançant les nostres pàgines de, de Facebook i de, i de Twitter. Al Facebook a www.facebook.com barracastellersdemollet i a Twitter a l'usuari arroba castelleremollet. Eh, si deixeu missatges en directe, doncs, eh, el, el Roger està aquí per, per llegir-los. Sí. Bueno, està per més coses, però... Sí, només deixeixo no... no, missatges a Twitter i a Facebook. <laughs> doncs eh, anem a recordar també l'horari d'emissió del programa, que és de dilluns, eh, cada dilluns de 8 a 9 del vespre, emissió en directa i repetició eh, a Ràdio Mollet, al 96.3 de FM el dissabte 11:30 a 12.30 mm -hmm. del matí. I ha la possibilitat d'escoltar el programa la gravació d'aquest programa mitjançant el podcast en el moment que pengem l'enllaç que ja posem el, el link per, per trobar-ho tant a la nostra pàgina web com el, a les pàgines de Facebook i de, i de Twitter. Doncs acabades les presentacions entrarem a, a comentar les coses de casa. Doncs eh, l'actualitat de la nostra colla ve marcada, doncs, com deien, de la part de les assemblees que va haver el passat dissabte. Abans d'entrar de, en matèria de les assemblees hem a fer una petita valoració de com van anar els dos assajos de la setmana passada. Eh, el que estem fent, en el que comentem, sí. és que no hi, no hi ha molta cosa. Mira, no hi ha molta partit. cosa a fer, vull dir, eh, amb la gent que ve, doncs eh, intentem pues, tecnificar una miqueta... Eh, i, evidentment, doncs, seguir millorant i seguir treballant de gara l'any que ve. La tècnica que surt, doncs, evidentment, poca cosa, ja no fa objectius a llarg plaç, perquè, evidentment, ja és en funció, l'únic que fa doncs, seguir treballant la gent pues, mira, individualment. Mantenir la forma i que cadascú, doncs, sí. com a mínim, no perdi el nivell <coughs> i, i els que són nous doncs els ensenya per perquè assoleixin aquest, aquest assaig, aquest, aquest nivell, que ja la propera tècnica que entri doncs ja s'encarregarà d'avaluar si si, si aquest, aquest puja, aquest no, i Correcte. això ja, ja queda per la propera, per la propera tècnica. El que, també va haver dissabte al matí la sessió fotogràfica del, pel calendari. Com, com va anar, Roger? Doncs pues molt bé, la veritat. Mm, vam anar... recordem les... Eh... Les fotos les vam fer les, a l'estudi Vizcarra, la, la Juït Vizcarra ens va, ens va seguir el seu espai durant tot el dissabte al matí. Teníem por perquè només eren 3 hores, era de 11 a 2, 2 i quart, <coughs> teníem de que no, no arribéssim, a temps de fer-les totes, doncs vam arribar. Realment vam uh -huh. fer les 11 fotos, més o menys, no sé si eren 11 o 12 que estaven planificades fer, amb les 3 hores i les vam fer totes. Totes menys una... Que, oh, era la, que era la... Amb 3 hores dóna temps, no?, a fer 11 fotos. <coughs> Tinc de compte que el, el, el dimarts... 11 fotos. Sí, bueno, a veure... Clar, dir 11 fotos que queda molt malament, perquè dius 11 fotos, bueno, sí, clar, però la preparació... Fem molt retard, eh, el disparador aquest, no, amb el mòbil, amb 3 no, la... hores... Tinc ho en compte que la preparació de la foto, ha acabat de decidir doncs les posicions, eh, després doncs, el, el tema de llums, el fotògraf acaba de posar, acaba de treure, clar, mínimament la gent que es canviava, la gent que entrava, que sortia, mínimament 20, 20 minuts per foto si tiraves, no?, evidentment. Um, i el primer dia em sembla que va ser quan vam fet les primeres fotos amb dues hores vam fet dues fotos això la setmana ah, passada ah, que... heu estat dos dies fent fotos Un, un, la setmana passada l'analògic que vam ah, fet vale. dues fotos o sigui, l'analògic no ha sigut el mateix dissabte no. que en dues hores hem fet dues fotos i l'altre dia en tres hores en vam fer onze Llavors, ja bueno, no, realment... Duas no. fotos de profil, naturalment sí, es fan sí. més proves, tiren sí, més fotos... evidentment, evidentment. Mm. No, a veure... I no?, suposo. Sí, evidentment, en vam fer, n'hi de sobres, em sembla que han ha 15 o 16 i s'han a triar 14. I, evidentment... Pues, aprofitant que hi érem el moment doncs, el mateix dia, el mateix el dissabte doncs, em vam fer més, vam dir mira, aprofitem aquesta posició que havíem fet i la fem d'aquesta manera també, més que res per, bueno, perquè sí, estigui ja mm -hmm. i perquè la gent la volia fer i a partir d'aquí doncs, és qüestió de triar no? una miqueta, ja està bastant tancat, quines fotos anirien cada mes almenys algunes, i a partir d'aquí doncs, aquesta setmana ja s'ha enviat impremta esperem tenir los no sé si arribarem a l'assemblea del 14 la idea és que sí, però si no arribem doncs, serà la setmana següent i la veritat és que, vaja, no és la meva opinió és la de tothom, eh? La tothom que va estar les 25 persones que hem estar allà tot, tot el dia doncs eh, molt bé, molt bé fins uh -huh. i tot també, doncs amb la Judit també molt bé, va, va estar allà ja tot el rato, bueno, no, no allada no a l'estudi, però sí que pujava un momentet i vam comentar amb ella que li semblava algunes, això, algunes fotos i va dir que eren molt manques, vull dir que, que molt bé i la gent, van, recordo a la tarda comentant i a la nit comentant durant al sopar, eh, que tothom havia gaudit i s'ho havia passat pipa. També era, era un dels objectius, evidentment. Mm -hmm. I al final, llavors, on, on les fotos han estat fetes? A a l'analògic, dues, i a Estudi Vizcarra. Només? No al... a... Totes les altres, menys una, a l'era. Ah, d'acord. Vale. jo pensava sí. que hi havia, havia, havia escoltat que hi havia un altre lloc, tu no sabia ben bé si hi una, una a l'era. Una a perquè és la de... No, no vull desvallar gaires coses, però hi ha una que porta utilitzàvem unes coses que embruten força i no volíem embrutar el, el, el terra blanc i la paret blanca de l'estudi de la Vizcarra que doncs vam vam anar a lera i allà vam fer la última foto. Que havia de dar per embrutar, no? No, home. No, <ríe> sembla que, no, sembla que si no diu lo no. que és, sembla que per embrutar una foto d'un calendari eròtic no? que crec que, que teníem molta cosa, no? O sigui... No, finalment tampoc es van embrutar lera. Ah, Però bé, teníem, bé, por, bé. teníem por, teníem por que Sí, no, no és necessari embrutar. No, correcte. No teníem no. eren unes coses que podien arribar a embrutar i vam dir-me, no ens la juguem, perquè després si embrutam al terra, doncs costarà altre ja, no?" I perquè aquest secret no, no, bueno, eren les graelles. No, no, ja, ja, no, però com ho passiu com desvetllar molt... No, o sigui? però clar, no, no, no vull desvetllar les, les, les escenes de, la, de les fotos, ah, no, demà, demà, no, no, no? No que sigui sorpresa, que tothom ho vegi, uh -huh. no? Però hi ha una foto que s'utilitza en les graelles, amb les que fem els colsots i, sí, i, sí, sí, i, i, sí, sí. i la carn, doncs, evidentment, això en bruta, no? Llavors, uh -huh. no volíem arriscar-nos. Ja uh -huh. es van fer el... Just quan vam sortir de Vizcarra vam anar a l'aera, les quatre o cinc persones que havien de sortir de la foto, vam fer la foto i ja vam marxar. Sí, vam acabar les 3, vau així, el dissabte. Mm. O sigui, la participació al calendari és d'unes 20... En total, perquè hi ha molta gent que no va, no va poder venir dissabte, però sí que sortia a les... Això són 29 persones. 29 persones. Mm. 28, 29, ah. ara mateix no ho ha, ha col·laborat algun fotògraf també de fora? Sí. De fora, sí. Sí, sí, sí, sí. El fotògraf que va fer les fotos d'altre dia en el dissabte a la Vizcarra, diguem-ne, és un fotògraf de fora que ja havia fet algun calendari d'aquest tipus i la veritat molt bé, també molt molta complicitat també ell, la veritat és que va estar molt bé. Màgell. No només ho dic jo, sinó la gent que també va venir, recordo comentaris de la Fernanda, de molta gent, que de, i del Ferran, etcètera, que diu, molt bé, molt bé, la veritat mm -hmm. és que molt correcte. Vull dir, bueno, la idea és que s'ha fet amb seny i s'ha fet amb un calendari una mica seriós sí, sí, i, sí, i també sí, sí. l'objectiu del que calendari mm -hmm. és... Fer, donar nos a conèixer com a colla, evidentment, i guanyar uns quants calarons. Bueno, sí. mm. O sigui, fons per, el, per, la, per la colla. Correcte, evidentment. Per recaudar per la colla. Eh, sempre per la colla. I, evidentment, com doncs, una cosa d'aquestes, donar-ho a conèixer, es farà una miqueta de propaganda eh, pels de, pels mitjans de comunicació... I és una cosa que creiem que farà xupxup al poble. Vull dir, no sé si alguna entitat de mullet ha fet alguna vegada dun calendari d'aquests. Jo diria que no. Llavors, mm. bueno, ser la primera mullet que ho fa, pues, sempre crec que està bé. No? Que la, la gent en parlarà, si més no, no. Llavors, per bé o per mal, la gent en parlarà. El que vols que parlin de tu. Bueno, era, era una miqueta la idea. No? I en principi sortirà la venda... El... D'aquí una setmana o dues setmanes. La idea és... Uh, hi haurà comerços locals ja sabem alguns que ens han dit que sí que el Jordi, el Pitapas, la Molleta ah, vale, vale, que, el, sí. que també es vendran allà vale, vale, uh, clar, perquè nosaltres tanquem temporada teòricament no tenim paradeta de merxandèges llavors correcte. la idea és portar-ho mm, amb alguns comerços que, que, que es... col·laboren a vegades amb correcte, nosaltres no? correcte. la idea és també em sembla, a veure, vam dit l'analògic el Pitapas, la Molleta, el que el Jordi el fax evidentment, de la Lamià i de l'Alba, no els hi hem dit, però segurament mai col·laborant, no entenc que, que no hi haurà problema, i algun altre que volem parlar amb ells, doncs per veure si, si ens ajuden a Sí, sí, perquè tingui sortida, perquè tingui una manera, que tingui sortida d'aquí fins a final d'any, que és... Correcte. Aprofitant a Nadal, també, etcètera, no? una miqueta d'això. Uh -huh. I bé, bueno, és una miqueta tot. Eh, seran 14 fotos, segurament, portada més 12, més contraportada, i esperem que agradi tothom. Mm -hmm. serà ampli, i podrà escriure amb ell com sí, van parlar sí. sí, res, i a no si uh, dia la, la gent a les reunions va decidir que sí que si sí, podia, que si, sí, que, sí, que, és, que hi aquest espai i aquest quadrícula va redibrupar a part, doncs ja es veurà, però hi ha una col·laboració o Sigui no només la gent que fa les fotos ni que posa sinó que hi ha altres membres de la colla que han ajudat en certes aspectes en el calendari ja es veurà, no? Sí, sí, que no, no només han sigut les 29 persones aquestes que, han, que, que col·laboren amb, la, amb mm -hmm. les fotos, sinó que hi ha més gent. Sinó que val a dir que és, ja és no, una no, col·laboració que... de, molt ampla de la colla, no? Jo, sí. jo ja puc dir-ho perquè la Gisela, per exemple, ha fet una part del disseny de calendari, l'ha dibuixat ell a mà, vull dir que ja està, està treballat. Mm. Sí, doncs no, això està bé, sàpiga, si no només han sigut aquesta 25, no, sinó la col·laboració a part de la Judith Vizcarra, no? la, la, sí, i la Vizcarra el fotògraf suposo que també. Mm, sí. La Gisela, la pròpia Anna Ruiz, que és castellera, ens, ens deixa l'anòlegic una nit, doncs evidentment... Doncs... Sí, això és maco, que participi mm. més gent que no només sigui la que surt del calendari, no? o sigui, mm -hmm. vol, vol dir que és una, una cosa de grup i de, de, sí, sí. de la colla doncs molt bé, bé doncs sí. això, una esperem sí, sí. la setmana que ve poder dir si sí, tindrem ja el dia 14 o no el calendari i sí, si sí, el retrasa el calendari la culpa de la junta en funció sí, no? evidentment ah, vale. mm, per saber sí. si podem treure un culpable cada setmana que ve l'altra si sí, el calendari sempre dic que el calendari és el responsable màxim com, o sigui ja com a president punt, ja, ja està bé llavors. no, a partir d'aquí esperen que agradi tothom a veure, s'ha fet amb la màxima il·lusió i, I s'està treballant i s'està treballant mm. evidentment pot agradar més o menys a la gent però però, bueno, es fa des del convenciment de, de fer-lo per la colla, de guanyar quatre duros, doncs esperen que siguin més, que siguin sis a set, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, doncs, tots també, evidentment, a part d'aquests comerços que dèiem, doncs, tots els membres de la colla, doncs, que en puguin vendre, també, evidentment. La seva mm. família, els seus tiets, els, mm. els familiars, els companys de feina, mm. etcètera. Doncs, quina quina tirada està previst fer? De... Ho hem d'acabar tancar, entre... Entre 150 250, jo crec que serà més de 200, d'acabar de parlar, també. A veure, perquè tampoc ens volen enganxar els dits, evidentment, però tampoc sabem que si ara fem una tirada de 150 i se'ns acaben amb tres setmanes, després tu anaves a fer una de 150, doncs ja s'allargarà molt en el temps, costa més, evidentment, etcètera, no? Ho hem d'acabar de està més pels 200 que pels, pels 250 ni els 150, crec jo mm. a part, s'ha consultat preus i a partir de 200 el preu està bé dir, és un preu assumible bueno, sí que el curt sempre està al fet de dir de lo bueno i breve, lo peces bueno mm. ja veurem, a veure jo sempre dic de l'opinió que, que no cal vendre'ls tots a, que, que segurament ja, jo ho jo, que si al març fem paradetes de Sant Jordi, per exemple al març o a l'abril, jo estic segur que encara en vendrem algun, vull dir que són unes coses que són maques Bueno, són coses que són per vendre-les abans de... Que ah, això és evident, això és evident. No, sí, no però, però vull no, dir que jo, és... jo soc... Hi de... o sigui... ha coses que... Ah, ah, ah. A, a, a l'agost és difícil vendre a bufanda amb el nom de casteller. A l'agost eh? és i impossible. I quan plou pots vendre a aigües i quan no plou, Ara... doncs, normalment és a, a la sí, tardor, és però... quan més paraigua vens i... Jo, jo serveix, sí, són coses que són de temporada. Jo l'altre dia estava parlant... El seu temps, no? jo, per exemple, la primera actuació de l'any és el març, que és Fira al Destor. Pues, mm. per què no? Encara venden alguna a la feina dels torns. Jo crec sí. si no et queden no passaria res. el eh, eh, <laughs> que anava Si dels docents no, no ens en queden cap... Que si, si et queden, ja ha que treure'ls a la venda. Això sí. doncs, dic, sí. jo, jo recordo algun any el calendari que van fer els moxiganguets igualada que l'anàvem la, la, la, venent al mes de febrer al Tornet de Futbol. Per tant, sí. aquest any, que anirem a Igualada precisament, doncs, ah, ja podem vendre uns quants. Bé, bueno, acabes de vetllar un, una de les primícies. Bé, bueno. si sí, no? No, no ja, pot, no, ja es pot dir, ja es pot dir. Ah, bueno, ja... ja es pot dir. Sí, sí. Ah, ah, ara tots et... junts canviem de tema. Tot ja vale, tots ja. sí. canviem de tema. Eh, Tornets de futbol. <laughs> Doncs eh, és, és que bé, hi ha gent pendent del, del Facebook de si havíem rebut la confirmació, doncs eh, ja els ja podem anunciar que sí, no? L'hem rebut fa 20 minuts. Hem rebut la confirmació de que som colla i inscri... bueno, inscrita, no inscrita. No adscrita, inscrita al torneig. Uh -huh. Hem enviat la, la inscripció a les 9 hores, 0 minuts, 10 segons, perquè no torni passar mateix de l'any passat. Diuen que, <ríe> diuen que dels errors se n'aprèn, doncs l'any passat vaig cometre un error i de veritat que aquest any no tornarà a passar. si no augmenten el número de colles... O són, si són, són, número... són 32 igual. 32 igual, i ja, o sigui, des de fa uns anys que són 32, sí, sí. i sí que és veritat que d'uns anys cap aquí pues, hem passat mm. a ser... Uh, són 800. 400.000 colles, no? llavors... Han enviat un tuit aquest matí, que clar, jo quan l'han enviat he pensat, ai ai, ai, ai, ai, han enviat un tuit aquest matí a les 9 i mitja, 3 quarts de 10, o sigui, 30-40 minuts després, dient mm. que ja ja havien inscrit les 48 colles. O sigui, ja, ja estan fora. 48 colles. Això 20 minuts després. Mitja hora després. Bueno, va passar també l'any passat, més o menys. Eh? Sí, passar, sí, sí, correcte. Sí. Però l'any passat va ser, jo diria que no, no, tan, no tan heavy. Eh? O sigui, l'any passat jo la inscripció la vam fer al cap de 12 o 13 hores. Però no és que no s'havia col·lapsat al I, I, i... servidor. Al servidor com a el... Com a el... les, les entrades del, no. del concurs. Com a les entrades del concurs. El... L'any passat ho vam fer -ho al cap de... No sé si va ser 12 o 13 hores i érem la 36 o 37 de 32, bueno, i aquest any... Hem, sí, hem... que passa és que quan, quan ja et diuen que no, eh, doncs ja no, si ja saps que no, ja no, no fas la... la, la no, no intenta passar la reserva, perquè no, nosaltres sí que fer la reserva i per això érem la, suposo que ja havíem imaginat. Mira, el tuit l'han enviat dient que eren... Bon dia, les nou obrim inscripcions. Ah, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Estic aquí mirant. -te. Fins a 42 colles inscrites i han presentat la solicitud. Mm. Imagineu-vos. Y llavors, ja de aquestes 42, les de les, les, primer, no, les primeres, no supòs que les primeres 32 que paguin. O Al és... principi són les primeres 32 que s'han inscrit. inscrit. Ara, ara ja. tens 20, 48 hores per pagar. Per o sigui, fer l'ingrés de, ja, ja, ja, ja, ja, de, de, de la quota que són 120 €. Si no fas l'ingrés, perds el... eh, ja no ets col·lo inscrit i llavors passa al número 40, 33, diguem i així sí. o sigui... o sigui, l'escripció es està feta sembla una, exacta, cursa, eh? sembla una cursa eh? fe, ens falta, falta fer l'ingrés o sigui, per jugar a futbol malament i perdre mm. i de, que, que corra més que, que, que fer castells eh? <ríe> <ríe> no, això la, no la gent que no sigui partidaria del concurs jo crec que no s'apuntarà no, no, no no? perquè hi ha que corra més a, aquí amb aquestes inscripcions que no pas <ríe> amb una tosa castellera la sí, veritat és que sembla que sí que que no però vaja encara no estem inscrits, perquè pot ser que ara ens oblidem de fer l'ingrés. No, no, no, passarà, evidentment, però... però <ríe> em a eh? Llavors ja doncs sí que... Em... <ríe> ja, ja no sóc amb funcions, sinó que directament em fan moció de censura. de defuncions, és clar. Amb defuncions. No, però bueno, estem inscrits i... Serà Igualada, no? Serà Igualada. El 13 i 14 de febrer, crec que recordar... No, és 15 i 16, em sembla. 15 i 16 o... La eh, gent que apuntar, suposo, no? quan sí. tornem de... No, la idea és que aquest divendres o demà mateix ja posarem llista de qui vol venir. Recordat... Bueno, però això hi ha temps. Mm, no gaire, eh? eh? En breu... A veure si els fer fitxa i tot. En breu... En breu, sí, t'han de fer mm. fitxa perquè... Bueno, sí. No és una fitxa com de fitxa. Dir, perquè l'any passat eren 60, i tots els anys eren 60. Aquest any són 120 euros. Per dos, per, poca cosa, eh? el doble. Perquè hi, ha, perquè hi ha una assegurança. Eh? Hi ha una assegurança, llavors, llavors entenc que has de dir els noms de les persones que estan inscrites per que correixi l'assegurança. Llavors, eh, em sembla que és abans de cap d'any, has de dir els noms i has d'haver pagat les 20 euros per persona. Vull dir que que s'ha fer ràpid. Hi ha un mínim, de, un màxim de persones, no? No. no? no, no. Tant ni jugadors ni persones, diguem-ne, del públic, d'animadors, no, no hi ha màxim. Les normes de... de han canviat alguna norma? Sabeu si han canviat alguna norma? Que que apuntar un mínim donador? O si sigui, té que haver-hi en un camp un mínim donador? Em sembla sí, que hi, ha això, hi havia... No, això supos... això no, no, no ho han canviaran. dit, però entenc que no canviarà. No L'únic canvia, que... Un árbitre, també, o sigui... Això no. no. Això no. Àlex, única, no? El que canvia és que tots tot els partits estaran dirigits per àrbitres federats. Tots. Ah, bueno, veus, això ja ha canviat, no? Sí, sí. els únics dos, dos canvis són els 120 euros, perquè hi ha assegurança... Un canvi, eh? Seria... No, però bueno, sí si que els 120 euros, perquè hi ha una assegurança, i perquè tots els partits, ara els arbitrarà un arbitra professional, i no hi haurà les tancanes ni els problemes que hi havia abans, doncs, escolta, mira, mmm, com que els, pa la, els paga la colla, diguem-ne...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 Bé, bueno, doncs, eh, com diem, confirmem la, que, estarem, que estem inscrits i tothom que tingui ganes de jugar a futbol doncs que, que s'apunti, que recordem que són 20 euros per persona cada, que dona dret a participar al torneig tenir Els tres el, àpats els, els tres àpats i l'allotjament a, a la samarreta a o l'obsequi final al torneig mm. Molt bé, doncs eh, Ah, Se'ns ha acabat el temps per la primera part, en la segona afrontarem el tema de les assemblees i l'actualitat del món casteller i ara ens acomiadarem la primera part posant una miqueta de música i avui hem triat una cançó d'un dels grups de, de moda. Eh, quan dius que <susurra> <surra> <surra> És <surra> que ha el nom de, i no li sona de res. El, el grup es diu Imagine Dragons Imagine i la cançó On Top of the World, dir el cim del món. Tried to cut these corners, tried to take the easy way, I, I kept on falling short of something. I could give up then, but then again I couldn't have, cause I've traveled all this way with something. I take it in, but don't look down, I'm on top of the world, hey. top of work world.